bitch. Oh yeah. Det finns ingen också nu. Run and talk. Uh, uh, yes. Jag heter Erik. Jag heter Oskar. Jag heter Patrik. Jag heter Jens. Och jag är tillbaka. Jag var inte med på gången. Det. Ja, det var inte det. Var inte. Men det är bra att alla är här för det här avsnittet. Mm. Ja, det är väldigt speciellt. Ja, jag har varit pillig hela dagen. Nu är vi 5% på väg till att bli 20. <laughs> så 5 <går> det var så fel. Jag sa fel. <laughs> Sorry, but... Nej, det gjorde inte alls det. Nej, men... er... stämmer det verkligen? No. Ja, really. Okay. Yes. Nice. inte det vi så... yeah, det kan säga... okay. kan du säga hur det fyller ett år så det säga att vi är det 5 av 20. Jag år, woo. Yes. Yeah. Jag ska ha det Jag ska ha <laughs> men, um... Ja, vi har vi hemma hos hem uh... oss Oscar och du blir dårlig. Mest för trött så men de borar till den här borta uh, Ja, med mina grannar på toppen. De har bara till två veckor att göra på natten också. Mm. Varför får du bara på natten? Får man borra på natten? Man får, Va? man får. Ja, vad, vad då vad ska jag göra? Jag det här är skarplägg, bitch. <laughs> uh, jag vet inte för Jag får med att. Um... Du är så att de bara lite tystare på natten, men ja, de bara alltså, hela tiden, jag fattar inte ens när de sover För det är då, då som liksom, att djur, ljud det här är liksom, huset är byggt av betong. Det kanske, inte, det kanske bara är väldigt märkliga kroppsljud ja. De ja, ja. Låter, ja, men återfällt. Hus är ju byggt av betong och för att det ska höras i. Det låter lite. Ja, men för att det ska höras vad de gör i sina väggar så måste de liksom borra i dem. Då, går, då hörs det hela huset. Det tror jag gör de det. Ja. Att... jag trodde jag hade brottor i väggen igår för att det så jag fattade att aha så du du du geared up hade på det hela, alla alla all ödräskningen så så Airsoft? nej jag klädde dom mig. <laughs> det var this is the end. Alla säger in som vi är supposed att det måste komma då. Ja det är en lång historia men det lite så jag så this is the end igår. Okay. Yeah. Han har inte Ah, då ska se Nej. Det är så de blir straffade i Lackelook tror jag något avsnitt på. De lägger sig Nej, inte han... de kollar på This eller att de Nej, men jag tror att är, de smör in Lackelook <laughs> i honung och binder upp honom någonstans så ska han bli uppäten av termiter och sånt. Oh, oh, det är rått alltså. Inte mm. Lackelook Barnprogram. De han kommer undan. Det är ett uh. belgisk barnprogram Ah, det är väldigt mycket som det är Att kontinentala barn De slåss väldigt mycket <laughs> Schweizare och Belgare Alltså det är ju en Deras, chokladländerna Deras, <laughs> deras, deras <laughs> på riktigt För Belgare och Schweizare Och sen fransmän, franska barn mm. De slåss förskräckligt mycket De är väldigt våldsamma Det är min erfarenhet av När jag växte upp mm. i alla fall Men det börjar inte leda med sådana saker tycker jag. <laughs> <laughs> mm. Men Fan vad det jag såg För jag såg ju, jo just det Apropå det där som så är såhär Lucky Luke, det är ett barnprogram egentligen. Mm. Men, och så Disneyfilmer är ju framförallt bytt det till barn antar jag. Fangen jag vet är brutala Framförallt det ringer något ringer. Du, jag har ja. om den för några veckor sedan. Nej, jag är på torget. Torget. Torget, du sa torget. Torget, torget. Okay. <laughs> uh, Turget, torget, turgen, för ja, men När han, han ska gå ner till den här festivalen Blart, så är det Man har tittat på uppe från sitt torn. nu. Ja. Det här är tredje gången som vi pratar om ringen Nej det är Detta. andra gånger Vi pratar om det flera gånger ja. mm. eh, tre, eh, Han har tittat i alla fall på den där festivalen Under hela sitt liv Han är väl 18 eller mm. 20 kanske Ja han är 20, 20. Mm. Han har kollat på den varje, varje dag och tänkt Åh oh, fan vad kul det skulle vara att vara med Sen då, så smyger han ner där och då blir han uppspänd på, en jävla, på ett jävla jul och så kastar folk tomater på dem och yeah. säger att han är kung av missförstånd. <laughs> ja, det är väl delvis det men det jag tänkte mer på, Sorry. det har sälligt något, jag blev skitlässan när jag såg den Ja, alltså det är inget så sådär... Det är ingen barnfilm. Jag vet inte om filmen tog slut där också. Här... Ja jag alltså, ser originalet så tar jag han livet av. det. Så... jag frågade min farfar där för han, han och fick eller det som händer i slutet till en på är att han jag vet inte varför de ska arrestera honom. Uh, han är missbilden. I stort sett. Uh, yeah. De ska arrestera honom för att han är missbildad. Han var väldigt förlulad. Alltså, och men är det något att han liksom. Och Esmeralda. Ja, då Han dödade en också. Är det något att han ska. <laughs> men, att det är någonting med att han ska ha blivit avlad av satan eller något sånt där. Nej, men har det inte någon någonting slags... med henne att göra? Jo, jag tror det. Att de tror att han har kidnappat henne, vilket han förmodligen. Ja. Ha, ha, per definition har gjort då alltså, men Det finns ju då? Är det är inte för att han är ett missfost utan det är för att han har gjort något Jag tror inte att det hjälper att han är ett missfost Nej. Nej Men alltså så har de det har väl tänkt i slutet för det är en stor fight-scen i slutet av uh, disney filmen. Yeah. Yes. Ja när, när det rinner ut lava ur Vilket är inte weird men... Det är lite weird och sen så ramlar Ja extra weird eftersom hela Paris Tycks se ut som liksom, helvetet Fan var allt Paris är Paris då så stort det är skitstort i det, den filmen. Ja, nej men, alltså. filmen. Ja, är... Har du inte sett den när de upp uppifrån tornet? Det är sure, men, små så hemlets åt alla håll. Men alltså i och med att det verkar vara typ så här alla i Paris är ju på det här torret när det händer och det verkar inte vara. se Det håll. De ja, just det. Ja. Men allt när de häller ner det i lavan då eller eh, vad det nu är. Och de häller ner på de här eh, onda soldaterna. Som går en väldigt smärtsam död till Alltså med. det är så att de följer på order. Ja, de tycker inte det är Jag var en riktig så. Ja, Fast de, de, de har ju sett honom i sitt. Han soldater brukar ju det på det sättet. Köker, men de har ju sett. De har sett han vad han heter han killen som tjejerna så småningom blir ihop med. Båfuss. Yes. Uh, hur han det går för honom när han liksom inte vill ha ihjäl en familj. Ja men då tar ju han inte han heter inte inte Vad då vet han. Från då. från Okej. för han försöker ha jävla. Jag kommer att säga Kevin Klein för det är han som alltså spelar honom i engelska på honom. Är inte det han som är i Wild Wild West? Jo, det är han som ska kalla Öd och bli han på den. Anna, Anna, <laughs> Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, han spelar spelat president i någon gång. Det är så där, gånger två. Alltså det var Dave som spelade killen som var lik presidenten och presidenten. Så vi kan kalla för Dave då. Dave blir nästan mördad av Frodo, kommer jag säga nu. Uh, <laughs> för att um, han inte ville ha hela familjen. Så, så datarna vet om att antingen så gör du det här och så dör du. Så de får en massa lava på sig. Och gillar då, liksom så, här, en, så här, Hur då de, det här där inte Vad har ni sett där? Nej <laughs> Jag har en rycker på axlar kolla, kolla på det, det är en av de bästa Disneyfilmerna faktiskt ja, Jag har sett den men Det var det var länge sedan Det det, men det, är, det, det, är det blir förvånande Jag Kallar på den Fucking hellre Den är brutal bara ja, liksom. Den är skitbrutal Men väldigt många sådana här Alltså jag menar Jag vet nu det är nu Jag har inte sett ganska länge Jag tror inte mm. det funnits någon Som började kolla på den det Pratar jag inte med statyder? Jo det gör ni också det är... som, som som blir till stenar Man man där Ja just uh -huh. Det vill säga det är hans ja, han, han mår dåligt för han, han har ingen vänner liksom. Och ähm, en av statrinerna Spelas av Jason Alexander A.K.A. George Costanza Ja, mm -hmm. ska han ligga också i... Det är, det är han faktiskt Allt de är liksom gjorda av sten Så de har inga hår Ingen av de där förutom den gamla kärringen Det finns ingen kärring? Jo, okej, okay, då har de gjort fram det på eh... Eller jag vet inte, den med hes röst Den smala, som inte är muskulös Och ser ut som henne gällt som också spelar som Henrik kelt <skratt> <skratt> <skratt> Och inte George Costanza som spelar sån som lassikroner på han också är också lite dåligt De är lite dålig de <skratt> <ja. skratt> varje <skratt> <skratt> ja. ähm, ja, det är väl en dålig man som jag sjunger ja men ja hur smart det är väl förvånad, för han är Frollo, då kan vi säga långt mm. för han, han, han drar han drar igen, han drar ner i nej just det han greppar han greppar tag han grepp, håller på att dräna ner från taget för han försöker dra ner ähm, just det, så greppar han taget en gargoyl där som börjar leva som blir rädd Ja, ah, just det. Säg, Så. Säger han innan han dör. YOLO då. <laughs> mm. Han säger fråga Han bara Frolo baby. <laughs> Så där. Så ramlar ni i lavan dör. Um. Nej, men det är, det är väl not, uh, någon uh, metafor för att. En dålig människa, är ja, han är dålig dålig han är dålig kyrkans vrede alltså Guds vrede ja, och mm. musiken i den filmen är väldigt mycket så, så, så, så det är good. den absolut bästa diskmusiken som helst. Alltså för, jag tycker jag, jag, min favorit Disney är den nah. <laughs> <laughs> är, <laughs> <laughs> <laughs> är en väldigt Jag med det där. Det, det, det, det var alltså när tjejer som bussen och sköng liksom, typ en duett med att de sprang Så med att de De andra Det var lite. Upp. Och sen den tredje som kommer att från den stunden mitt. Exakt. Det är på men. Många Disney-filmer är väldigt mörka wow, Absolut, men den här snövit Är ju ganska mörka Men man måste ju filla på Disney, -filmer, Alltså för de det är Den, den är ju baserad på en Ja, jo visst det är. men det är också det är de är från 40- och 30-talet sure. liksom. De är annorlunda än de från mm. 80- och 90 talen ja, ja, I ja. Det är annorlunda för de som finns idag jo, ju. Vi kollar nog på Lägenkungen i helgen faktiskt Den ja, är ju också ganska mörk på på sina. Ja, kör sure, absolut, men det är också så här... Det är ju den enda filmen som tar upp nazism <laughs> Well, ja, jo, men det är nåda där det finns en parad av militanta eller <laughs> liksom, Ja just det, det är det. Ja. Brodermord och sånt. Ja, just det, och uh, incest. Mm. Mm. Incest. Oh. Ja, det är en väldigt lång debatt om det här med en kompis men... av Vi vet inte. Det känns som bra. De folk. är väl halvsjuk. House... Contentan, Nall och sinvär halvsjukkom. Vad är det? Ja, ja. Och de blir upp och får barn i slutet. Så det är just den that. renaste formen av kung som finns det är ju men det är så. De all... har tre ögon och två djur och allt. Men för i slutet på länkungen, när Simba kommer tillbaka och allt blir bra, så kommer alla djur tillbaka. Och så är. de kommer tillbaka. Oh, vad skönt, nu är det Lejonot som bestämmer igen. Nu, nu kan vi bli tillbaka. Ja, oh, awesome. så kan gå tillbaka i bätna allihopa. <laughs> <laughs> I den här världen är djuren rätt smarta. <laughs> <laughs> <laughs> tror jag det lite i och med de de pratar med varandra på det lite de pratar med varandra just som vi pratar nu. Jag skulle inte vara ett temp med det jag ska äta. Är det inte lite så här jag ska inte säga kränkande men skars makt kommer ju från generna. Mm. Och så fort den arten kommer in i det här så dör allting, de förstör allting. Sen när de försvinner som blir allt bra igen. Well, just det. Men en och med sekund, ska blir det. är ju jävla om det här förstår jag någon som använder ordet. Den är speciest. Ja. <laughs> när du sa så, det här första gången jag använde det så, så i mitt huvud så såg jag en mailkorg som fylls bara <laughs> <laughs> All right, vi, vi ska inte prata om Disney tänker jag nu. Um, det, det, det blir lätt så det är många avsnitt som yeah. vi börjar prata om Disney. Det har vi. Okay, vi har fyra dollar så jag har köpt lite campagney. Campagne? Campagne? Campagne. Ja, Campagne. Campagne. ja, Campagne. uh, jag har köpt Åh, åh, Okej, får de Ja, det där var alltså en, mm, yeah. en champagneflaska som öppnades. Eller champagne, kom in. Eller <laughs> något. Det bubblar, det bubblar. ju. Ja, koxet... Alltså att bort som sista <laughs> <laughs> det, det var ju Jo men om kockset som champagne sån champagne vin. Eller hur? Okej. Okay. Japp. <laughs> En alltså, är det någon skillnad i tillverkningsteknik eller det, beror det bara på vilken region District, det är ju det är det distrikt. All right. Outdoor school. Kommer Skål. det school. Man ut. Yeah. Så då. har jag missade det. Chat. Well. ett år in. Jag räknar lite om hur många timmar. Jag det det kollar du faktiskt. Nu skriver så där det gör nu lite grann för orkar inte för det skulle ha säkert 10 minuter av min tid idag för att kunna räkna ut det. Exakt! när det tar så lång tid. Eh. Well, anyway, jag, jag, ungefär så finns det nu, inklusive den här, mm. eh, mellan 78 och 82 timmar självkast ute i Finland. Hur många mm. dygn är det? Hur många dygn är det? Man kan lyssna väl länge. Tre dygn. Det, Tredje. Tredje. Well, det mm. roliga var att jag minns. Eh, Snacka om All Night Nej men jag tänkte såhär om man ska tortera någon så kan man ju bara köra på. Jag har hört att jag fick en... Äh, nonstop Den från Guantanamo vill ju gärna att skickar över mm. <laughs> Avsnitt ett till tio ja, men Britney, <laughs> Både Britney Spears och Metallica börjar lite gamla nu Så det ja. Vad kan vi ställa ställt? Det? Well, ja, det, det finns en svensk språkiga fångare där Vad sa du? Jag tror inte det är svensk språkiga fångare Fårtuvande, fångar. jag, ja, jag tror inte det Ja men jag har han... Äh, Gesali, ja... ja. Fin, är han kvar där? Nej. Jag vet inte Well, till till till. han sitter i fängelse i Pakistan. Ja. Men då sa var då lagt till. Det är för vet. Det lagt på uppdaterad. Sitter i hamn så länge. Vi kommer inte att lösa det här. eller. Vänta det blir lite där. Ehm. Um, varför är vi här? Varför är vi här egentligen? Well, uh, jag tänkte först att vi skulle från början var planen att vi skulle gå igenom vårt första avsnitt någonsin och analysera den och sitta och pippa, pip, ja. jag be om till själva. However, jag lyssnar på den nu. <laughs> <laughs> och det var inte så dåligt. Men jag tycker att vi är okej till och med um, Men jag vet däremot att två av er tycker att det är jobbigt är att göra det där. Om vi gör skulle det. Mm. Och jag känner att varför vi gör göra någonting jobbigt? Vi kan ha kul istället. Så jag tänker att vi, vi kan lyssna lite bara för att säga: ni liksom Ja, men så vi mm. kommer in i stämningen. Det kan vi göra nu till och med. Och sen, kan vi, sen kan vi prata lite om annat. Mm. Så att det här är då. Det är också kul, vi har upptäckt en grej. Vi hade ingen intro. Ingen av oss tänkte någonsin i första... Jag vet inte. Jag det Men, kanske som är kundin. Nej nej nej nej, nej, nej. nej, nej, nej. Det jag menar var att vi hade ingen välkommen till självkast. Utan för första avsnittet är jag som till ben ursäkt för avsnittet. Det jag skulle hända hos dig, Jens. Och sen kommer... Men det är ett ursäkt. Varför What? gjorde du det? Det var att det kom med att vi var i musik i slutet också. Det var mer än så här: ja. Ja. Ja. Skulle vi inte ha släppt det Förlåt, förlåt. Fan. Nej, det, det var, var inte så. Det kommer att höra en alldeles strax. Det här. Säg innan dess: Kom ihåg att slå mig om ni tycker att det är var <laughs> Nej, men lyssnar. Så här. Jag, jag, jag spelade in ett intro, kan vi säga. För att det inte fanns en intro. För det som hände, jag och att vi bara spelade in och sen pratade vi bara. Ingen sa. Någonsin är välkommen till Blåblad, ver verkligen snart, som har jag lyssnat i morse? Mm. Ska vi köra en Vi bör köra mer i någon minut, och sen ska jag att vi... kan rummet i fall uh. <laughs> Jag? Ja, oh, vem som helst känner för jag. All right. Det är alltså avsnittet... Det rum, det <laughs> <laughs> <laughs> My house. In the middle of the street. Well, in the end of the street. Men där är inte här står det 1, men hjärta speklar och spöken heter den. Yes. Hej, Erik som heter jag. Jättekul du tankat ner pilotavsnittet av Skäggkast. Oh yeah. uh, precis som Seinfeldt, Quantum Leap, Doctor Who, X-Files och även Bibeln så är andra avsnittet lite starkare än pilotavsnittet. Så, oh, okay. Bear with us, nästa vecka kommer vara lite mer eller mindre beroende vill ha mer eller mindre bättre än det så. Nu ska vi göra det här. <laughs> Men vi är nog dansade upp här så vi pratar inte om det här. Mm. Jag tänker på varje dag om vi ska Okej. Och det, det, det, det, det, det betyder att vi kör. och jag har låtit väldigt hesa när man blir större. Jag vet inte. Jag vet inte om det här lite mer större. <ska> det är den här däckafilmen som gick igår på TV4. Såhär en ny svensk däckafilm. Det är jättemycket överspel. Hur personlig han är egentligen. Det, <ska> det är <bara> som en svensk film när han spelar överspel. Det är en svensk film när han spelar överspel. Nej men... Ja, men det såg jag också. Ja, men var inte Beck, det någon Beck Nej, det var inte Beck. Det, det hette det typ så här Arne-ägg eller något sånt där. Det är den att De tar ett namn som ingen hos hus skulle kunna I alla fall inte en så ung snäppa. Han skulle heta Micke eller Mickey ägg Ja, det är han skulle ha lite Arne, men skulle han heta det så, så skulle han vara typ 70. Det skulle vara en kanin. Det är den enda Arne som jag har För jag pratar om, ska det är <Han finns här> inte riktigt. Det är inte riktigt. Nej, med Marty Becken. För att du läger. Det finns inte alls. De kommer så tråkiga namn efter det. Förut sa liksom diger, döden, och gus, och förkrona, gus, gus, gus, gus, gus, men samma sak, jag tänkte på det där med, det kan man veta i förväg så länge, men det alla stora orkaner, och där på sig är på ett stav. Jag vet inte, alla som var de då? Orkaner, stormer, de där på sig olika saker. Ja, här också tror jag. Lung, sot, kvinna. Han på roliga Svenska sjukan. Ja, Vad heter det är, som var jättetrendigt trendigt. i Europa? <skratt> Krä, eh, fågel i framtiden? Nej, alltså nu kör jag länge sen. Väldigt, väldigt, mycket väldigt intressant tycker Är det Är det är Ja, det har vi sagt. en är det? Black Plague? Black Plague. det är det. Vi har inte förklarat vår uniform som vi har på oss Ja, det. ja men det är du, vill du göra? det? Nej jag är inte Det är det. att vi har likadana korter på oss Nu kan vi gå vidare till nästa. Ja det är ju ja. Vi har skägg också allihopa Det är ju lite av grejen Tänk på namnet på det Skäggkast Jag måste börja att jag känner en grej Som jag tror Oscar och Jens så såg Du, du har inte Facebook så du vet inte om det Igår natten när jag skulle gå lägga mig Sista ordet ja, Kolla det här namnet du har så här, <laughs> jag tog inte upptaget, men jag har inte kollat till namnet till upptaget. Det är det ledet, det är en vända samarbete, men det är, det är bra att du tog det, liksom. Ja, skulle vi se loggen? Nej, det är inte min telefon? telefonen. Här kan vi se loggen. Hur, många, hur mycket har vi åker redan? det Det ju för att jag ta Ja, det Ska prata Det är ju ja, ja, så du, du refererade till den här mikrofonen som inspelningsmaskinen när du pratade om någon ja, det är du som gjorde jag tror det, det jag där. Det är så att jämnsjort. Det är ju kul. Men så men <hör> <hör> jag tycker alltså det, det jag tänkte på är eh, ljudet Alltså ja, men vad vad var, var vi, det? Det var eh, vi det. använde? Vi använde Jensens web den webb webben mycket bara. Mm. Så var det ja, just. Då körde det. vi fram till avsnitt um... 30 alltså? Nej, nej, nej, nej. Sant? Nej, nej, vi körde det var kanske all... det var... för du han men innan dogste Ryssland. Mm. Han du ser den här innan vi åkte den mycket. Jag tror det, jag tror att vi hade den när vi var på på uh... Ribe. Nej, inte på Ribe, ja, vad heter det? Petzans sista. Var ja, Petzans, det är ah, det. Petzans. Just det. Det minns jag väl och ja, det var avsnitt 30. Det var avsnitt 10. Mm. Precis. <laughs> wow. Men uh, jag tycker att... Uh, vad det är roligt med det här var... Jag tittar tillbaka lite på vad man gjort. Alltså egentligen skulle man... Jag tänkte egentligen göra den bästa av avsnitt. Jag började med, mm. med det här tråkigt. Så jag gjorde det annat Vad gjorde du istället? Jag kollade på typ... Fan, ja. Du, eh, Erik. Om du skulle göra ett bäst off-avsnitt ja. så... Eh, hade det nog så att du skulle anteckna alla grejer som du skulle vilja mer när vi spelade in det för nu är det omöjligt att göra man har inte medlister jag lyssnar alls inte med inte med, om, om jag alltså lyssnar alls att lyssna genom allt om du lyssnar igenom allt ja. Ja, det är 90-talet det, 90, det är en del guldkorn men det är nog svårt att göra det systematiskt liksom. ja det blir fan, jag, jag, minns ju, jag minns en hel del saker. Alltså jag minns ju ah, så att okay. jag så alltså jag kan sitter på typ när någon tog en så kanske jag ibland säger jag minns när vi sa det här, då var kul att lyssna på det Då kan jag leda fram det, för vet är vart det ligger så, uh, okay. så det... då kopierar jag till uttryck Fair enough okay. <laughs> uh, Men annars så, det är mycket Ja, det skulle vara Jag vet inte vad det bästa av avsnitt behövs egentligen uh, Jag har funderat lite på en grej. Borde vi inte nästan alltid köra Men nu, nu får man faktiskt Komma in lite i produktionen bakom Uskäggast faktiskt Även i en spelning så här. Men är det inte nästan bättre att Alltid ha en tyst Well, Det är ju det på ett sätt. Men jag gillar bakgrundsljud. Alltså sen förra veckan var det precis lagom med bakgrundsljud. Mm. Det är ju trevligt när det är lite grann så att man får lite. Yes. Äh, jag tycker också att vi har vi, har, vi har haft. Också. Sen nu för Well det är också sådana här ljud. Ja, men det kan jag. Whatever. Vi ska ändå... För jag märkte själv när jag står på podcasten att det är så jävla skönt med bra ljud.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 Så vi, sen vi skaffade nya så har det varit helt okej, okay. speciellt när jag har liksom lärt mig lite mer hur jag kan trycka med hjulet. Mm. Men när vi skaffar nya mycken kommer det bättre. Mm. Mm. Och, uh, vi, har, vi har tittat på uh, den nya mycken nu precis innan vi började det Den är gigantisk. Den är för fast Det är som en drakdill då. Jag tycker, ja, den är åsen nästan, tycker jag. Ja. Silvrig och liksom glänsande. Glänsig. Ja, glänsig. Men det är som vi sa: det är Artyudity som har parat sig med en STS. ATS. Tänk en AT-AT, hur skulle du säga. Men det var jag valde fortfarande. Det var okej, det var jätte Jag minns att en av de bästa scenen du sa vi pratade om. Inredning. Inredning. <laughs> Till en... Vad är det där om äh, träpanel? Ja. <laughs> ja, varför tror du folk får ligga på snärställen? Jo, för det <laughs> Ja, det är snabbversionen, snabb version. Men contenten var att det dämpar dämpad belysning och det blir folk kåta. Ja. ja, det stämmer ju. Men det är kul. för Jag, jag tänkte på det här förra veckan. För att jag för det var på ett annat somställe och du fick ah, inget no, kan. Väl... Det... Kan det inte vara att man bara inte ser varandra lika tydligt. också. vänke. Altså så det är han sa var den snabba varianten. Du säger så... <laughs> <laughs> alltså ja, så Dampad Blues inte är en så bra. Det har alltid varit min vän i såna saker. <laughs> <laughs> um, det är min, fall. den kommer jag, jag, jag kommer alltid, uh, det jag tänker alltid på. Det är det jag minns inte och Patricks norra grej. Ja. Mm. <laughs> Och sen även den där spök-dating-sajten. Också... Var så. det är ja, det... ja. Celebrity Graves? eller vad heter den? Nej, du tänker på findagrave.com. Mm. <laughs> Jag snackar dem <laughs> också. Findagrave, ja just det. Uh, nej, alltså, just, det här är alltså... Uh, Ghostsingles.com det. det skulle väl nästan behövas en sån find the grave. Det är jätteont om... Nej, no, det är inte det, det är inte det, det går ut på. <laughs> det går ut på att du kan se var vissa är begravda. Jaha, det vill man ju inte. Eller... Till en bild i folk, jag okay. tycker det är ganska intressant Men du kan kolla upp Vad är John Lennon begravd? Okej, okay. han har kollat upp Han är han, han, han, han kringer ja. Uh -huh. ja men han är väl redan begravd någonstans <laughs> Nej han är kringer yeah. ja, men det finns väl en gravsten på <laughs> det inte. Nej, hans asker är ju För så, så gör man i Sverige Well, han var inte här Nej han var inte här Nej, okej, du vill kolla så här Säg någon annan, ska vi kolla här Olof Palme Easy Ja men det vet jag Vi talar om du inte vet då Ja, det är klart så. Det kan ju vara ganska bra om man vill visa sin ja. respekt för någon som är... Ja, men okej, okay, men säg uh, någon annan då. Kom Kirk Douglas. Han lever, förrör mm. <laughs> <laughs> ja ja, ja. Well, Han var alltså... ju typ 60 på 60-talet. Ja, ja. han, <laughs> han, uh, han lever. <laughs> han måste vara under 10 i basten. Men Walt Disney. <laughs> Walt Disney. Han kollade det här en dag. Of course, you Min know. matte är... Ja, ja, ja. Walt Disney är på Forest Lawn Memorial Park i Glendale, och kan vi kalla det poängen? Vad är Glendale? Det är i kalla det är Los Angeles. Kan kalla här. Och. Uh... La baby. All right. La baby. Här är du då, Johan? Elias, hur är det med någonting? Har ni förresten, har ni besökt några av kändisar dåvarande? Nej inte. Jag besöker inte ens. Ja, jag har inte besökt någon liksom som jag känner. Grav. Okay. det är inte meningsfullt. Jag... Ja, det är liksom du känner. Du måste väl Ja, en gång. Kan man så... säga att min jag med min mamma någon perfekt. Inte på, på grad, alla helgona. Typ. Nej. Okay. Jag brukar göra sånt ibland, men alltså man kan säga se... I mean, for... mm. om jag får någon att förlora dröt ett um... ett dåligt skämt. Det uh. that's what we're all about. Ja. Du, så du, du brukar man... ta bort det sen. Du brukar inte besöka sånt. <laughs> du du vill inte göra sånt alltså. Mm. You don't dig it. Oh. <skratt> oh. <skratt> oh. Grav humor Well, ja, det är lika bra uh, men <skratt> Nu har vi fått det uh, <skratt> Yes, <skratt> så uh, ska jag kassa g-mail.com uh. <skratt> det kommer till det sen, by the way yeah. Men uh, först okay. um, okay, Ett år, vi har gjort det ett år nu Vi har mm. sett, i stort mm. sett en gång i veckan ett år Vi har missat någon vecka, fast du inte missat Du har varit med varje vecka mm. Jag har varit med varje vecka, det är det bara jag som har varit med varje vecka Mm. Jag hade är ett långt gång. Jag hade missat två. Va? Jag missat två. Mm. Du har varit med... Nej, du har, mest, du mest du har missat tre. Tre. Mm, du missade en gång... Nej, det är inte så kul. De de, de, de lyssnar har de koll på det kanske jag var. de har inte om <laughs> de uh, har koll. Ja, och, uh, och du har missat några stycken. Det inte jättemånga. mellan fem och tio stycken. Och du har missat några stycken. Nej, jag var ju i denna klans. Well, vi säger så. Men... All right, senaste år. Minnen, var, hur, hur har du minnen från det här? Som jag Med tanke på att vi har druckit i, i princip på well, du kan snittet så ger ha... det inte så <laughs> men det well, är det. alltså du kan ändå ha någonting som du tänker på. Så. Nå kommer jag, jag har ingen konkret minne, men jag har väldigt mycket känsla av aggressioner och, och rant. Du vet den där känslan man får man kör en riktigt aggressiv rant. Oh yes. Den känslan har jag. Jag, jag förstår att du har den känslan. Jag har bara tycker att jag är jättekista gäster. Det är du var. Uh, men jag kommer till det också. Jag är gäst. Jag vi kan vi in på, på det nu. Det var naturligtvis övergång till det. Om inte du har någonting ja, För det första min eh, ja. sambo. Ja just du har ju faktiskt fått ändrad social status. Yeah, yeah, yeah. På grund av ah. Social status heter ju inte <laughs> en jättegårdig <ihop> <laughs> Man heter. Men det kan man säga. Fast på då har det blivit? Social status som tyder att det Det är något annat. Vad, vad är det för något? Okej, jag är dum i huvudet. Nej, nej, nej, nej, nej. Säg inte vad du vi, vi, vi, vi är i huvudet. Vad är det? Så han har blivit en miljonär. Nej, ja, ja whatever. Okay. <laughs> ja. Det jag tänker mest på det är liksom, att hur skönt det har varit efter varje avsnitt. Man får ta en öl och liksom, prata lite om det var och spyrt in och slappna av lite. Det tycker jag. Jag det jag känner som att man jag... har gjort någonting duktigt. Fast jag har inte kanske inte. Nej, har inte. Jag har känslan av bakfylla också som ligger för jag får märka det där varje tisdag. Jag men när, när när när, när går upp tisdag? Jag, jag, jag det tisdag? Det, det är inte viktigt. Jag går upp vid 9 och klipper skit och sen börjar jobba. Okej, jag går upp vid 1. Åh, så han jobbar jag. Så, ja. Så okay, uh, jag hakar men jag gör upp i sex, sex men eh, jag har faktiskt bara märkt det Sista tiden mm. inte, vill, du kanske bara, ja, precis, ja. du kanske bara blir gammal ja. Snart 30. Jag har jag hört i min bil När jag kör folk att Folk klagar väldigt mycket på att Ja, ja det är skönt att du fortfarande är ung här mm. <laughs> när, när du blir min ålder Då, så, då blir man bakför för det i tre dagar ja. Nej men <coughs> Jag har börjat märkt det lite faktiskt Jag tror att jag alltså Efter 30 då tror jag att det är för mig. Och uh, jag kommer att vara uh, bakis som en kula, som en kryma, som en kondor. Kondor. <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> men du, jag, tror, jag tror att jag, jag har en, grej, en, en unik perspektiv på ellerastären nu, för men i början kände du att tillsammans, mm. sen började jag klippa bara. Ja. Så jag får åtta samtalet dagen efter precis. Det ger varo tävligt. Jag tror inte att vi borde ses igen. Vi kanske borde vara kompisar. Du menar det sant då. Nej? Nej, nej. nej. Men men var är... Nu har jag väl men då. Nej, men jag kommer så för min del så är det liksom en samling med tävliga konversationer jag, liksom jag ska nog gå hem fler. själv. Mikael. Men vad fan? Okej, okay, vi är jamsta is om du vill gå hem själv. Nej, men det var samtalet. Det samtalet ja. Samtalet, ja. Mm. Eller by the, way, ja. by the way, när du sa samtalet, varför menar du Kommentaren. varför menar du, varför var det all, i, din, i din värld när det samtalet? Det var ju ingenting bra, det var alltid det är kört, det, det är slut. Det var inget så här, tror inte jag får några andra såna samtal jag var inte in på det. <laughs> det är väl alltså, det är ett samtal man säger, nu ska vi, vi måste prata, då är det ju sedan inte att det bra. Det är ett... ett samtal innebär att vi Ska prata, eftersom det, ja, det är... Alltså, ja, bra. Vi har ja, något som vi måste prata om. Och det är inte bra. Det är inte bra. <laughs> det är bra. Jag tror att vi ska... Det kan jag ska testa. Nej, det är ju ett problem som inte har löst sig själv. Men... Nej, alltså min tanke är så här. Hon, hon ringer mig, såhär, vi måste prata. Varför det? Well, vi, vi, vad ska vi göra om vi, vi, vi sitter med varandra i telefonen? Ah. Då har inte prata, eller hur? skulle backfire. Ja, det, det är lite... Eller hur det skulle fungera man säger, vi måste prata. Vi har tråkigt. Well. Ah, det är väl kan skulle kanske är det roligt eller är det kruvligt? Jag vet inte hur lång pausen är men vi måste, <laughs> <inte pausa. laughs> måste prata om vi måste pausa vi måste pausa jag, jag, jag har pratat <laughs> <laughs> vi måste prata och sen, två år senare jag har tråkigt. <laughs> <laughs> <laughs> ja, det är du, du vinna på gäster ja Vi har haft massor av gäster yes. Jag tror att vi ska, ska gå igenom alla För att jag tror inte att vi kommer komma ihåg alla och Då kommer vi missa någon, det ja, det är inte Alla är jätteintressanta det är några som är väldigt intressanta Men, ja, men vi, vi... när vi ändå är här så kommer jag ihåg att vi satt här med Lisa och vi, vi kommer väl ha ett avsnitt med henne Ja det ska vi det Relativt snart Det tycker det jag också det för det vi har, vi, Nu har vi fått upp fler mm. ähm. Det blir nog jättekul Och folk som inte vet vad vi pratar om så... Okej, okay, alltså, om lyssnar lyssnar, förlåt jag är dum i huvudet Vad heter det avsnittet by the way? Äh, vänta, lite, jag heter... lite sättet och vi, hade, vi hade Det finns två olika Det finns Ett så... avsnitt dating Datinggate Nej, Nej, den är inte. Vi ska vi kolla? Vi har nog haft mer fan till ja, vi... well, det vi. Väld... Really? Det är väldigt många gate-avsnitt. Det är två avsnitt bara. Precis, och vi har spelat in 50 stycken. Har så... är två? You kan... uh... we'll do the math. Uh... För Okej, okay, jag ska kolla. För första som hon var med i hette Ligga, frågetecken, kram, och, uh, och sen har vi andra avsnitt hon var med i som hette Just den är bara i versäller. jag ska jag döda katten? Ja oh, just det, Smajduk. Den första avsningen var på lockan och andra var här. Så so, var uh, det. Och var så avsning 31 vi hade med den senaste, så det, det är dags igen. Ja, dags igen. Men sen har vi haft... Um... Främman. Ja, Fröman är alltid bra. Fröman är rolig. För, bara för hans... <laughs> uh, Jeff Goldblum liksom? Nej, nej, hans Al Pacino. Okay. Han, han, han, är en, han är en riktigt bra imitatör faktiskt. kanske Will åker in den där också. Jag tyckte jag Walken. såg han på tunnelbanan men du, du, du är glad då? Ja, jag blev glad, men han, han, jag tror han bara tittade med ögonen du bara, och så gick han vidare så... ja, inte, om, om det var mitt eller hans fel att vi inte bara sa ah, hej Jag har råkat göra en sång en gång jag, jag satt ju alltså, ett fingerpistol mm. i ryggen på en snubba på tunnelbanan ja, för att jag såg det var en kompis Det var inte en kompis <laughs> <laughs> ja. Ja, Det kommer inte heller bli en kompis <laughs> Men, men uh, kanske polisen få polisa med han? Well, det är nu. Du är så halfway där. Men no, ni ses ni ses, ni ses <laughs> liksom. Och ursäkta för oj. Förlåt, jag trodde det jag trodde du var någon annan. Det var han också. Det är inte var en så när du går runt snabb runt med pistol jävla. Jag trodde du var någon, <laughs> var jävla... <laughs> var någon som var skulle mig pengar. <laughs> <laughs> Nej men uh, jag gör den lite mer det om min polare Göran han jag, när han jag tog fingerkniven och bara ja. Ja. <laughs> Sorry, ja, han nej, men han, han, det var väl två år sedan gick han ner otroligt mycket vikt ja ja ah, Han gick men... ner, vad kan det vara, jag vet inte mycket det är, allt som allt Men säkert 60 kilo Ja, ja det är motsvarande, vad då? En människa Han gick ner två stycken spikes, ja va? Ah. Spike the, the dog The dog Följde han på Facebook by the way. Jag alltså, vi, vi, vi, vi, vi, vi Spike Spike. Spark, Spike, på Facebook. Vi sa på Det är ja. en vit hund som blinkar med en ögat. <skratt> anyway. <yeah. laughs> så jag ger honom någon så här. Vi haft, jag vet inte hur det, hur det började men vi har någon grej som vi säger till honom. Som är lite sådär. Skämsen dyker då och då. Jag, jag tycker jag såg igen. Jag var helt säker på hur det var han. Mm. Pendeltåget. Så jag gick fram till den människan. Det borde jag gjort i efterhand. Det liksom har kört en annan vinkel för att kolla det verkligen var han. Det är väl det jag gjorde. Så jag gick fram till en, en helt okänd människa som var drar för en stor skägg i himma och frågade Hur länge är det här pågått då? <laughs> <laughs> Varför får jag bara som ursäkt typ 50 gånger och gick av en station för för jag vill inte vara kvar på tåget? <laughs> det kan ju hända, det är motsatt också att man liksom stöter på någon som uppenbarligen känner igen den om man vet inte var man har träffats eller det vem personen är, ja. man måste hålla igång konversationen liksom. Uh, ja, men det. Det, det är ju... <laughs> Åh, oh, det där ända mig. Fy fan vad läskigt, eller ja. Obehagligt. Obehagligt. Uh. Awkward. Jag gick på Tegnegatan måste det ha varit. Mm. Min kompis, och så, jag där. så fick jag ögonkontakt med, med en snubbe som gick där. Han tittat på mig och bara nickade så här igenkännande med huvudet. Så här, tja. Mm. Och jag bara, aha, uh, tjaa. Nickade på samma sätt. så kom man fram och skakade hans. Tjena, hur är det? Och jag funderar med här. Ja, ah, det, det är bra. Hur är det själv? Och så liksom, ah, men det fungerar. Ah, vad gör du nu då? Frågade han mig. Då tänkte jag så, uh -huh, okej, okay. nu ska vi se så jag inte säger någonting som... För jag visste ju inte vad jag hade träffat den här nej, nej, nej. Någon... Men det är en podcast var emot. Ja men tänk liksom att, att jag inte, på sätt, inte skulle känna igen dig. Och sen ah. skulle jag... Ja, jag spelar med en podcast. <här> <här> ja, ja, jag vet. Jag, jag är med. <här> okay, att, oh, inte okej, det är inte för mig men Det är liksom inte någonting med jobbet. Inte någonting med... Exakt, det var så jag tänkte. Jag tänkte att det, på den här tiden så jobbade jag i en studentbar. Mm. När har vi stämt en stund bara som du också Erik och du också Patrik har i. Ja just <skratt> <skratt> <Nä>. <skratt> äh, Så jag tänkte igenom där Vad sysslar jag med just nu Och då tänkte jag igenom personalen där da, da, da, da, da. Kan, kan han tillära den Hur länge stod det där ja, det, det gick Han satt så satt, Och sa da da 2-3 sekunder okay. <skratt> och, och sen sa han Ja men jag gör det här och det här Vad gör du själv då mm. Då sa ja, ah, jag pluggade statsvetenskap. ja, okej. Okay. Och sen kom det fram till att vi, vi hade läst statsvetenskap tidigare tillsammans. Ah. Ah. För han sa, jag brukar fortfarande statsvetenskap. Och då bara, yes! Mm. Men därför, det här, därför är därför du det, det att du ha med sig någon. För att, ja, var, absolut. Vad skönt. Ja. För att sånt där är det verkligen som en sån, ja, men var en bra så det. Och så bara, tänker man på det här typ i oändlighet. Vad känner jag när det personen? En annan alltså. jobbig idé är att man måste om man verkligen har med sig någon. Mm. Och man måste presentera dem här för ja. de andra. Det, det, nej, nej. det är det händer. Ja just det. Ja, det här är min Nämen, en katta. Nej nej nej. Men ja, Det ni missar till hela grejen Hur man gör det. Här. För det det det är väl var snabb bara. Så jag är lite typ så här, alltså right, nu det här sitter inte helt än, men det kommer att hända för det här med hela tiden. Man presenterar, ja, tjena Erik eller tjena, det här är Erik. Mm. Exakt. Eller och så ska du handla ja, sig. Hand. Eller typ så här, alltså no. men alltså jag tror jag tror eh äh, äh, ja, men det är skitbra. Alltså men har, typ, har du träffat? Ja, oh, men där där, där, där är Josephine. Alltså, ja oh, men så bum ja. ja, Och där kan man börja jobba lite mer bakom. Jag, <laughs> jag brukar inte säga bum, klart. nu. Bum. Bara... <laughs> <skratt> så, så, så det är väldigt svårt, det, det funkar. Mm. Um, eller så hjälper plötsligt får man väldigt bra tag. <laughs> ja. Är så, är så man, bra med att jag jag har Vad känner jag dig? Ja, man, man kan ju faktiskt bara. Fast, så. Jag har ju så. Svårt att någon på universitetet så säger jag så här... Alltså, jag, det jag Do I know you? <laughs> nej nej alltså, det är så många människor som så jag brukar säga så här, men så alltså, sorry det är inte någon asshole men de säger jag jag förutom vem är du? Nej men jag alltså, jag träffade flera hundra människor per kväll och jag, så alltså, ganska jag, jag, jag, jag, jag, jag kommer ihåg ens hälften om men det gör inte jag för det var så gärna mycket att göra så att jag vet inte vem du är. Det är inte mm. sant Jag hade en, en barnomskumpis brorkrut från något väldigt märkligt en gång han klivade av bussen. Och där stod Jeff Goldblum. Nej nej han klivade av bussen och så. Det gick någon kvinna framför dem. och han tyckte, ja vänta, jag känner igen henne liksom. Ja, vem kan det vara? Så jag gick dem i tio minuter, och fem minuter. Och så vände hon sig och sa, hej Nikolas, som han heter då. Jag kände igen dig på dina fotsteg. <laughs> och så var det hans mor. <laughs> Vad? Ja. Så bara såhär, hur känner jag dig? Och så... <laughs> ja, då är ändå en trösa att det var hans morsa. Ja. Ja, ja, men det är väl den enda kategorin som... Bör kunnat känna igen någon på... Ja, enskild. nej men så att det kan ju verkligen vara... Ibland har man dåliga dagar så känner man inte igen någon där. Mm. Men har du... Um, men då, känner, han tittar den i ansiktet och känner inte igen sin egen morsa? Nej, nej det är inte sen igen henne, men rygg, ryggtavlar sen har inte. Ja. Men alltså, jag har varit med där, för jag bytte nummer för inte så länge sedan. Mm. Så någon, men jag delade delar, delar, delar ut en om jag jag den till någon och så sitter jag med och saftar en kväll och någon ringer mig. Ja. Oj! Jag brukar inte svara på nummer känner igen Men jag kan göra det vid det här numret För ingen har det här numret jag. Så svarar jag Hallå? Så en tjej som säger Hej! så Tja! Så pratar vi lite så Hur mår du? Ja det var bra Och så pratar vi i säkert tio minuter Och jag har ingen aning om det är Och så var det Vad ska jag säga? Hur mycket vet du här vad är det? Fortfarande i min hjärna hela tiden Men det måste vara någon som har gett nummer till För det ansvaret hon har det. Och till slut lyssnar inte, nu tog jag väl tid. Vem var det? Han en polare som heter Mia. Bia. Mia, Mia, Mia. Mm. Det, det var en kompis alltså. Ja, så alltså, det var en känd jag jag heter namnet alltså. Det där är jävla jobbet också när någon ringer och som bara hörs han Oskar. Tja. Och sen bara okej, okay, vem fan är det här alltså. så varför brukar den chansen? Jag borde fan börja svara på numret så här Kör med det? Så vem Fan är du? <fart> ja, vad? fan är du då? Ja, fan är du då? <fört> som är det där? <fört> Någon Nån är bingo i alla fall som Loker dringen till som håller på sådär. Nej, har är... ja, det är loker. Ja, vem fan är du då? Ja. ja. han blir han blir arg eller Han blir arg för <fört> han vill prata med vi vi om håller om i något tidigt avsnitt mm, Ja, ja det är det det, nej, det just det, Jag kan inte säga vad nu? Uh, men vi valde att bort en hel lång helangloket vi hade i första avsnittet. Så. Ja, just det. Det var första avsnittet. Yeah. Nu är vi tillbaka. <laughs> yeah. Okej, okay, jag tänkte faktiskt... Jag fick ju jag fick, jag, jag fick det nu lite grann. Jag kanske, men att man in lite... Det kan jag inte ja. klipp mm. från Back in the Day. Back, mm. Back in the Day, det säger för några veckor sedan. Mm. Uh, det här för avsnitt <laughs> 32. Det här är min förut Oscar-grej. Det handlar om... Vad du märker? Podcast. Du får vad är på för podcast ja. Alltså, nu då, det, okay, det, okay. alltså, det är väl bra att vi står på den här listan? Också. Wizard? Huh? <laughs> uh, det är så snällt oh, det. och du går på den. Jag har aldrig hört Wizard. Du hör den nu. Jag vet, det är som inte gärna. Okay. I don't like it. <laughs> okay, uh -huh. I don't like it. <laughs> uh, du ska... Okay. Uh, du no, väl, Jag tror att det där är en absolut viktiga sak. Man ska no, inte hysa något riktigt hat för en särskild folkgrupp. Nej, det är bra. Det är bra som ska. Ja, <laughs> ah, men om, om vi ser liksom funktionsmässigt. Om du absolut inte vill börja döda folk. Don't be hated, bra. Det känns som att du borde We Are The World-lag som heter Don't be hated, bra. <laughs> <laughs> Jag kan se, återigen, återkomma när vi alla står en mikrofon med bara ena sidan av... Uh, mm. Och vi hörde hur där och i tillsammans och, och ifrågasättade varför de inte delade våra värderingar och sådär. Don't you know it's Christmas? Vet de inte att det är himmelfärd? Det är snart. vill Okej. Okay. Jag tror att de ska ha en liten stund här, men nu försöker vi... Det. Ja, den, jag slänger den. Det var jätteroligt, ja. <laughs> tycker jag. Han är väldigt bra. <laughs> han, han, han är bra att ha honom. Bra. Jag gillar din manockel. Det, ja, det är väldigt steampunk. Den får att se ut som att jag sitter i kanontornet på Millennium Falcon. Ja, lite. De är kakig. Men uh, vi pratade det gäster ja vi kan vi har väl fler vad vi har är så alltså, en av sorgen är alltså från Walt att det, det vi det här kan även leda oss in i nästa punkt men um, Rosé har varit gäst väldigt många gånger tillräckligt mycket jag tycker jag, jag, jag räknar inte jag, så oh, okay. tag det var hon nästan fjärde medlemmen ah, ja det är för vem nånsin är fjärde jult ja Rosé säger fjärde jult det är väl det är väl som håller i denna konstruktionen igång egentligen det måste ja, det är att säga fjärde, fjärde juli okay. i en motorcykel, 50 jul i, i en bil liksom Men det, fjärde vi är i tredje tredje, tredje kolonner, eller är det femte man säger? Är det? Oh, det är 50 man säger, vill okej, okay, anyway, fuck it. Okay. Uh, jag sitter var är med väldigt mycket periodist. Det var väl liksom ett tag med med nästan varje vecka, tror jag ett tag. Mm. Um, och det roliga är att jag minns första gången ni träffades. Jag och Rosita? Yes. Mm. Ja, det var min polacka nu va? Oskar och Rosita. <laughs> well, anyway. Det blev lite... Det var, det, det, det var min liten polska lucka va? Yes, det, det, det, det, det var det. Och Rosita blev upprörd för att jag hade well, en alltså, nationalitet. Yeah. Anyway, grejen var så här. Att, för jag minns att... Jag, jag, nu råkar jag att hon tycker om dig. Ja. Nu. Det, det har vi okay. diskuterat. Men Vi tycker om dig Men När <laughs> jag kommer fram till dig på rådet Okej, yeah. <laughs> Oskar, hon har ju ja du, du, du, röstades, du röstades inte bort från den här, Lapp ett, Oscar. Oskar mm. <laughs> <laughs> <laughs> Där ser jag inte folk, förstå du Nej, jag, vet, jag gjorde det för din skull ah, Tack så mycket ja, mm. ja. jag, jag inviterade Robinson mm. eh, Av okay. rådet mm. Men um, Nej men i alla fall det är kul för jag menar inte att först gör man verkligen så här, det här, det, det, det, det funkar inte bra det var liksom, det var inte match med den här Nej men det blir en. Ändå... När, när man lär känna dig. Det blev ju bra till slut Ja, jag menar, det är det Det var bara våldmatchen, var det inte det? Ja, mm. Mm. det är det runda bonet i hörnet mm. Det var typ avsnitt, jag tror det var typ så här fem eller 6, någonstans där mm. som äh, ni träffade uh, och Först. Och jag breddades sitta syn på världen well. <laughs> <laughs> Jag tror att hon ser På exakt samma sak Fast helt vart ja, det För var jag minns var inte Det funkar tillsammans Om jag hoppar tillbaka i minnet från det, det avsnittet Och sen hoppar fram till När vi körde What Oscar och what, would, what Would My Oscar leker vi körde? Det var ju lite kul för det var ju hon som faktiskt Svarade mest, mest Fan var alltså jag. varje gång För det, mm. det, det är också lite synd att vi inte har så här. Lite bättre utrustning, då hade kunnat höra, du, jag och Snyder, kunnat höra deras reaktioner på det du sa också. Och hon märker mest gång, ja, så här, för du, snarare än så här. Det räcker ut så här. Hon gjorde det från början. Och jag menar, um, mycket fler av vi som har, varit, um, alltså Rebecka den senaste var fantastisk, mm. som har varit med. Ja, ja, var äh, äh, jag funderar även om hon, om hon Jag var. lyssnade på avsnittet, jag var inte med och blev lite av på er att ni fick ta liksom vara med när hon var med. Ja men hon kom eh, alltså hon gjorde riktigt bra. Och det var samma med det avsnittet när jag var med och dotterade med. Det var också awesome För det också coolt, för det, här, det här var Okej, okay, det kommer också. Det är din punkt det <laughs> men, för där var det som så att jag från början trodde jag jag åskar skulle sätta narration själv bara. Ja. Sen hon dök upp. Hon, skulle, hon tänkte bara chansa på när hon var på Låknäs. Eller yeah. jag var Låknäs, det är ganska säkert kort. Alltså. Ja, ja, jag har gjort det flera <laughs> gånger. Bara, Någon är säkert på Låknäs. Ja, det är all, nästan alltid jag. Um, jag tror de känner av det. det är deras ekonomi. De häller ju bort det. Det beror på något. Men... Så då säger jag så, här, så vi pratar vi pratar om filmkultur vid bordet där och så bara säger jag så, ja, så här, vi flyttar oss dit spelar in där det, här. det var jättebra mm. och så blev det så jag tycker vettigt och det är också för det är med. jag som jag erbäcker känna för kanske vi vi har börjat hänga nyligen på nytt. vilket eller ja för några månader sen kanske då och hon har ju sjukt mycket för sig men vi ses vi ses kanske tre fyra gånger på några månader nu mm. innan dess var det jag tror vi räknade på 2013, så måste ha varit åtta år sedan vi så hängdes. Oh, okay. hängdes. hängdes. Ja, okej. Hängdes. <laughs> Hängde. <laughs> så att vi känner med väldigt bra ändå. Men hur som helst er, så ja, hon är awesome, så att hon jag, jag funderar över nästan när hon, om vi får plats, om hon vill ha med när vi spelar in Spöke. Spöke? Oh, Spöke. Det vi ska på turné. Blir det sommar va? Yes, det blir sommar. Ja. För att för, för, för, för, för minnas. Nej, jag kommer ihåg jag, jag, vi, think... vi kan ju göra det för lyssnarna som inte kommer ihåg. Snacks and supplies. <laughs> Road trapping with my two favorite allies. Nej men vi ska ju åka runt i... Ja, alltså det blir väl under en vecka med några, några stoppar lite där, där. Fan vad kul det här kan bli. Alltså jag tror det också. <laughs> ja. Det här kan bli som... ja, Om vi, vi fixar en Vista Cruiser och sen har jag ett tält för tre personer. Uh, mm. det, yeah. ja, men det, det fungerar bäst för två personer så det är bäst om eh, de två. Det fungerar alltså, bäst, bäst för fyra personer alltså, men vad ska vi välja? Okej, okej, vet du vad det jag jag jag jag ett ett ett ett Och alla upp. För någon som precis lyssna nu, vi har sagt att vi ska åka någonstans. Jag har inte hunnit förklara vad vi ska göra än. Nej, så lyssnar jag ingen har med. Vi ska faktiskt vi ska åka runt och besöka och spela in på ställen där det spökar. Cool. Mm. Så det blir jävla jag har några ställen i åtanke vi inte, äh, Framförallt om man har några ställen man tycker att ni borde komma hit mm. Så mejla oss på skaggkast.gino.com Eller Facebook skaggkast Eller att Twitter @Skaggast. Så äh, kan vi kolla upp det hela, eh, hela Sverige Och även Norge och Danmark Funkar Ja det gör det, det är inte ja. mm. Alla de stämmer Finland so äh. <laughs> Okej okay. Men, well, vi kommer men, bara hitta... Med reluctans. Åk råd, oh, jag bara, ja, man, till Rovön, Jemin. Det är lite en till Åk till Karelen och säga ja. att ni älskar ryssar. <laughs> så det men, vi, att... vi gillar Finland. Jag gillar Finland. Jag, jag, jag, gillar Finland. <laughs> jag har inte emot Finland. Vad tycker om Finland på? Jag gillar Finland. Det är någonstans mellan Skandinavien och... Ryssland eller Österhjupan? Alltså, du menar, inte geografiskt sett så stämmer det. det är bra. Nej, men i, <laughs> i kulturen också. Och liksom, det ja, är någonstans mitt mellan. Vi pratade om det li, lite mm. under pausen, jag och Patrik. <clears throat> att vi ofta kommer in på Finland. Vi gör ofta det. <coughs> ja, De har varit lite emellan. Vi pratar om Sverige och sen pratade vi om Ryssland i podcasten. Och sen efteråt så bara... Det främsta intresset som jag och Patrik delar, förutom att vi är med i den här podcasten, bara två det är det här brinnande slavofil Ja, vi har ett stort intresse för Ryssland allt <laughs> ja, som Ryssland, Ryssland och ja, jag vet inte om är för dig, men för mig i alla fall även närliggande länder Ja, hela öst, Europa, mm. gamla östblocket Precis, och där är ju Finland väldigt intressant eftersom det är ju det faktiskt enda landet som är stuck in between, för det, det, är, det är mycket en... snack om det i Sverige att, ja. att vi var neutral och annat, men det, det vet väl alla att så är det ju inte mm. Och det är, så en när är började, började. Så kanske bara man pragmatisk inställning till Ryssland som liksom har Ja, då måste vi komma in lite på på här. filosofi. Alla well, men så. Till den där i skandinavien. Okej, det är Men uh, så alltså, som de sa precis, vi ska åka runt och kolla så spröke. <laughs> precis <laughs> ja, vad de pratade om. Så <laughs> ska vi prata uh, om det. Ja, vi får se. det vill säga, men det det kommer bli av coolt tror jag. Um, och vissa har sagt varför kan vi åker runt på sommaren för att det är väl det kommer att det kommer inte vara lika mört, det kommer inte bli lika läsket. Well, det well, <laughs> vi kommer göra det <laughs> Nej men <laughs> nej, nej, nej. nej men nej men nej men nej men att, men Vi lever inte på det här de nej <laughs> det nej no. Tror nej men nej men det men nej men nej men nej men nej men nej men nej men nej men nej och ibland så är det svårt för få levet från saker. Och även när vi är på den här tåren så tycker jag vi kan köra en lite så här antropologisk direkt med Tropicians program. Vi kan vi kan lägga David och analysera de här populationerna som finns i de små som vi åker till. Bli fulla med dem och blir accepterade av the community. Ja, det är fantastiskt. Och lite sånt. Jag att det är så Kanske få ceremoniell att spjut eller en sköld av dem eller något sånt, du mm. vet. Är din bil och en tidsmaskin också? Eller hur? En morakniv mora mora mora och en dalahäst och en sån här HB-flaska. Jag vet inte. Sure. Mm. Något sånt. There we go. Men we det kommer bli jävla something out of it. Men uh, jag tänker att vi, det kommer bli väldigt mycket material därifrån och jag... Uh, vi vill se hur vi släpper det, för jag tänker så här, Vi kommer ha så mycket. Ja. Och det känns... Jag gillar den här grejen med att vi kanske har en kamera med oss och så har en sån här Compression Move. Som är en riktig såpa Ja. Men så, nej någon, men men dock skulle, sopa. Jag ja. trodde aldrig att Jens skulle klara den här utmaningen men han gjorde det och ja. jag rostat emot honom Men jag är ju jävla ledsen. Ska vi rösta ut för honom? Nej, jag ska inte. Det Alltså jag no fans Jag tycker det här är jätteokej okay, för vi tar bilen upp. Mm. <laughs> jag, vi röstar som också Ja ja. Jaha. Då är jag inte okej med det. Bara, Nej. <laughs> då sitter jag bort på den där Men då kan veta, så, så, så, så, vi Så Vi, så, så, gör men, men, men, så vi för, ska vi göra det För vi båda har möjligheten att köra det Så vänta, så ifall, ifall jag får med Rebecka Vilket går Det jag får hon out mm. ja. ja Så då kommer ni till att rösta om Ann, <laughs> mig och Patrik, <laughs> <så vet du. laughs> ska, Har hon kött Nej, jag vet inte, jag tror inte det Sorry, då är det vi två som röstar ner tre. Hur kul vi, här, vi just, liksom. Nej, men är det här? Det fast i vart ditt spökljus. Vi, vi. Är båda är överens om att alla andra ska sticka hem. Vi ska ha bro-time. gillar gilla, gilla, gilla läget. Du är i nu. <laughs> men har vi några uh, liksom, uh, ställen som vi har kollat ut? Um, uh, som well, har kollat. Jag, jag har ju... Uh, det finns ett ställe jag har kollar lite grann så jag håller på och snackar lite med människorna som uh, är in charges eller får mm. lite svar ligger kanske en timme från Örebro. Okay. Uh, som skulle vara kallt. Um, annars jag finns det eller mottagare vet eh uh, som folk snackar om. Vad fan är ligger... mottagare? Well, Mi det är inte. Mitt vi har ett ställe där uppe i Jämtland där det brukar vara. Exakt, och det är också ett oh. mm. För uh, det finns, vi har en, uh, en av våra magazine-kompisar uh, Robin snackar om det att det finns ett ställe där man kan, man kan, mm. man kan betala för att bo där. Ja. Mm. Så det, det, det är spela. bara skog och sjö och... och jag, alltså måste vi dra till också, alltså det är bara ett trollskog. Det är så fjällen, alltså fjällen vi på sommaren. Det är Jena. fucking underbart. Vad är vill själv på? ja det. det är inte alls klart Så om man har förslag med dem för det kommer bli kul. Det kan bra jag. Vi, jag. vet inte hur vi kommer jag hade en övergång från Rosita grejen till det jag ska prata om nu. Mm. Men nu fortsätter övergången gången vi jag med en om, om massor annat men eh, på min lista minns det, att det bara skandaler <här> uh, Det sägen. Eh Det har inte vi ibland fått skit. Ja, men, ja, men ja, jo men det får väl alla va. Typ sure. ja, oförtjänt. Förtjänt, men... Well, alltså... Med vi så menar jag egentligen du och jag. <laughs> det är egentligen jag. Nej, menar du och jag. Ja, ja, de här ja, ja, ja säger, det är uh, okay. också. Men... Uh, <laughs> Oso som man tycker. Jag lägger inte ner värderingar i det jag säger nu. Är bara, så här är Folk är väldigt måna just nu för tiden. Speciellt i det här landet. Och till en överallt, vad vet jag. Inte överallt, men många ställen. Man ska också så PK som hela tiden. Och PK, by way, är ett uttryck som... Um, det är, det, är det är ett det... väldigt missbrukat begrepp. Får framför ja, allt inte vad Det vet vi har upptäckt de senaste par veckor. Uh, att God, om man säger PK i en stad som inte är Stockholm, så frågar man vad man, vad man menar. Ja, Yes, Det finns inte del. Det var ju väldigt intressant med tanke på. Nu ska jag inte ta någon partipolitisk ställningar, men med, med tanke på ska kanske även fundera. Det är just eh, ett visst politiskt parti som har lite av den här offerkofta grejen som snackar mycket just om att alla andra partier är väldigt BK som har sitt fäste utanstå. Mm. Mm. Ja, du tycker jag på. Utan att nämna någonting här, vi ska varken göra propaganda Nej. för eller propaganda emot. Nej men vi ska vara så ja, anyway, irrelevant så så det är väldigt mycket jag hör från folk det är liksom så här, det mesta folk som säger saker och inte så mycket som mig. Vi har fått några sådana här och Det här pratade jag med, med dig om innan vi började sammanhanget men jag vill jättegärna antingen läsa eller att du berättar no några av sure. de här klagmålen. Som. Well, det ska jag göra nu. Ah, Tack okay. um, Vi ser fram emot väldigt mycket. Well, snart så behöver vi inte se fram emot det längre. <laughs> okay, vi, vi, vi börjar med... Jag tror inte jag behöver gå in på prostitutionsgrejen igen. För det tror jag vi tog upp ganska redan. Vilket avsnitt för? det? Um, en kort brand mm. Gör det. Okej, okay, avsnitt 36 var det i alla Baka. Avsnitt 36. Mm. Yes. Um, jag behöver inte gå in på det här igen. För jag, jag kände inte att det är onödigt att gå in på något mer än snacka till kände of. Uh, men däremot så fick jag höra en annan grej. Och det, här, det här är lite grann... Uh, um, jag jag inte nån alltså. Hah? Vad är det Redan här i Vault Studio. Det här är så här gör. okej. reaktioner på det som vi just ska bara vi hade ett avsnitt som hette så mycket som var du själv is. som var avsnitt nummer det 36. Nej. Nej. Nu, nu för den ska jag inte prata om den vi den vi intervjuade jag. Det var avsnitt 49. Ja. Det, det var den där telena. Just det Prata om GameX. Och du ställde en fråga bara. Mm? Du, ställde, du ställde en fråga. Du ställde varför är det viktigt? Vi snakkar det, det blir dig fler och fler tjejer i nördsammanhang och det är jag alls bra. Ja. Du frågar varför det är var viktigt bara. Mm? Du ställde en fråga. Och det är inte, det är inte folk. Om ingen är så här, okej, okay, det han gjorde, och jag, jag, jag, jag, jag försvarade det som han är här, för att jag har varit väldigt arg över detta. Så här, det han gjorde att ställa en fråga, om man inte tycker att man kan ställa en fråga, framförallt det är väl det jag gjorde med protestationsgrejen, ställde ställa mm. en fråga, och om man inte tycker att man kan ställa en fråga om en sån här issue, diskutera det, eller en prata om det, om man bara har helt glasklart att, nej men det är såhär man ställer ingen frågor. Då är, du, då är inte du lösningen. Då är du problemet. Oskar är lösningen då. För Oskar ställer frågan. Mm. Jag, jag håller med faktiskt. För att, äh, man, om man äh, inte vill ta liksom, en diskussion. Utan bara direkt säger att. Om någon är nyfiken ens. Yes. Om problematiken. Eller ifrågasätter. Ja, oh, whatever. Du, Men man måste ha moralpanik egentligen. Ja. Exakt. Oh, vilket bra ord. Ja, och tack. Tack. Det, det, det har ju sagts väldigt många gånger för, Och det har också missbrukats väldigt mycket. I... Som, i den offentliga debatten i Sverige, men just ordet moralpanik det är väldigt bra beskrivande på det och det har även använts till flera mål men det finns en viss sån grej i Sverige det finns en viss Ja, moralpanik det är lite samma grej Jag förstår inte varför det är en förbjudet att prata om saker framförallt ända sig att lösa saker är inte bara din gäng människor tycker att så här ska det vara och så är det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 Så att om man lyssnar mer än två sekunder utan att döma vad du pratar om. Så, men det har hänt förut. Och jag vet att det kommer att hända igen. Det kommer säkert hända mer och mer. Men uh, man kan inte riktigt bli sånt. Men uh, jag tror i slut. Det är bara du och jag som har liksom, jag tror, Jag tror att jag har hört någonting om Jens eller Patrik. Mm. Ni får jobba lite på Kontroversiell Kontroversialitet. <laughs> <laughs> jag tror att... Många som är nyfikna, som jag var, när jag hörde att du ställer frågan var såhär Ja, men faktiskt, jag vill ändå veta, jag, jag kan inte vet svaret eller att det är så här, äh, en uppenbar grej för vissa personer att liksom, varför det är så, så är det jag, värt att lyfta Den frågan var varför det behövs tjejer. Varför det ja. då är, är, är, under, under, underförstått igen, varför tycker du att det behövs mm. det är, man, Han frågade Thea, han frågade inte mig, han frågade jag... Thea Mm. Så han då, han då, varför varf behövs det fler kvinnor i spelvärlden alltså, var, var, var, var, varför är det viktigt? Var är det? Ja, ja, varför var är det var det var det människor, folk som har på mig. Så... Så... Mm. Men framförallt säger. Mm. Nej det är ändå jättebra för, liksom, det, det bygger upp för att T kan ge ett bra svar för att liksom, verkligen visa det hon pratar om mm. vil vil Vilket hon gjorde? Jo, jag har haft mina små bifall med T också, men. Men jag är fortfarande, jag tycker faktiskt att hon, hon är en bra person, det tycker jag. ja, och framförallt så Och man... då, då ska man inte glömma att det finns vissa personer som jag inte tycker om. Uh, ja, det, det det. Jag säger inte så om alla. Nej, Nej. inte i och, och jag tycker så här, i det här fallet så... Vet du jag kan jämföra med, jag tar det på rätt sätt nu. Jag jämför inte dig med honom i den... Anyway. För jag tänker så här. I, I den här diskussionen så är de som stör sig på dig... Yes. de är de, de är frola då ja. du är quasi modus frolig varför får du det på torget jag var klar för dig men blir blev väldigt lager för dig hmm. mm. well, <laughs> alltså. han var bra sen knutte upp På början och slutet på ett avsnitt jag vet inte men för... att <laughs> Är det det som kommer att hända om någon dyker upp då på skägg? Ja, på festen. Jag kommer ta ja, en det ja, det, ja, Vi ska bli vi, vi ska bli Vi ska bli förvånade. Vi ska bli riktigt. koka lite olja. Nej, koka och, olja och döda en präst. <laughs> och ja. Och alla andra. <laughs> då, om, du vill, ber, om du vill döda en präst, jag kan bjuda in Jag känner en präst. Uh, jag, jag tänkte fel faktiskt, för frågor är ingen präst om jag är en domare. I ett teokratiskt Frankrike. Och det finns en länge, så det kan bli svårt att bjuda in en teogratisk domare från Frankrike. Varför pratar han? <laughs> to the Tardis! Väldigt Queen's <laughs> English, lilla pojkarna. Anyway. Men vad tycker ni? Nu är vi så här, uh, Jag fick frågan, vad det just som, inte frågan som är påstånd. Någon som har sagt att de, de tänker lyssna på det här. När vi är klara så kan vi lyssna på allting samtidigt. No. Och jag tycker det är en väldigt weird En gång till Mm. Någon som sa de de, de har, nej, människor som inte lyssnat har lyssnat mm. som sagt, Hon vill lyssna när vi är klara Så alltså får vi lyssna på allting samtidigt mm. När vi är klara alltså mm. så, när, när yes. så ska <laughs> de lyssna på allting Från början Och min grej med det här är lite grann. Alltså, jag, jag, alltså, det är inte som att Nej men alltså Det enda vi gör är att vi ses en gång i veckan Och har en trevlig konversation mm. Allt. Ja alltså det här började ju faktiskt Som, som en grej att av obestämma än så var vi alla lediga på. Well, söndag. Söndag, är det ni två var ledda på söndag? Ja vi alla. Alltså. Or, origin story <ställdisk> då. Det här. Vad vet ja. okay. du? Ja, men det här är dragit Vi drar en gång. Pläderar gånger. Men jag kan säga där Till de mm. som lyssnar nu. En liten tävling. Som jag, jag kan få för några dagar sedan som blev en av fler beslut. Ja. Skjäckast jag, jag hade inte skjäckas som början. Och uh, det, var, det var när när bara var jag och Patrick. Och då min fråga. Vad hette skärgas från början? Och om man kan det är svaret får man en t-shirt. Yay! Oh, t-shirt! Jag har en t-shirt! Ni har t-shirt på er nu! Du har på mig nu! Har en t-shirt? Ja, den jag är nästan på, på mig. Nej, du har nästan på mig. Du var inte på mig jag hade på mig förra veckan. Så. <laughs> så att, ja. Ja. Jag med. Uh, så att de de är du går på. Alltså. Nej men hur uh, som av er så... Uh. Jag har min pin på min jacka varje dag. Det har jag också. Mm. Mm. Nej men jag tänker såhär, liksom såhär att... Uh, Nej, alltså jag, jag det där känns inte som jobbigt direkt. Alltså man ser så dricker öl och pratar så, så här, jag så egentligen så är ju det det här är från början. Att man man ser så dricker öl och sen så spelar vi in det vi säger. Mm. Alltså det är det från början. Och sen har det utvecklats till lite mer att vi kanske har bestämda ja, Det har lite mer lite tävling, vi kanske har lite merchandise. Det är lite misslutit att tala om tävlingen ska vi typ hur ska man maila in det? Gör så, vi? man kan uh, ska castodream.com eller så kan man skicka ett sådana här uh, meddelar på Facebook. Uh, uh, Söka på bara. Mm. skype bara. Eller att skype på Twitter. Mm. Uh, det funkar mm. Eller, vet du vad? Uh, på något sätt få fram sitt svar till oss. <laughs> ja. Mm. Men annars tycker jag, så här, jag menar, för jag, jag ser egentligen ingen anledning. Alltså ett år har gått sådär, tycker jag. Ja. Jag tycker uh, jag också, när vi lyssnade uh. på det där grejerna förut. Och de pratade om det här programmet på TV4. Mm. Jag kommer ihåg jag gick, när jag var och såg det och det, jag trodde fan det var några månader sedan. Ja, men det, det är så, när, när, när, när jag lyssnar om saker så blir jag alltid paff och så här, så här, det här ser bra, fan det var kul att prata om det För jag kommer ihåg den när jag lyssnade när, när vi satt där och så såhär, så det här var typ 11 och nu är det vi... Ja. vi det, det är alltså typ 41 veckor senare faktiskt. Jag hade taximursen när vi började med det här, nej jag hade inte alls det. Nej det var i april, då hade vi kommit halvvägs. Ja, ja det är väldigt, var det är väldigt ganska, var ändå ganska långt själv. Det är väldigt sån kontinuitet också att liksom, vi är en massa saker vi åker och har för mm. oss så kommer vi tillbaka hit. Ja, sånt, ditt i Rysslands besök det var ju en stor del av, av det som hände väldigt sån lite utav statsministern och sånt ja, så. <laughs> jag, vet, jag vet inte om det finns jag, jag, det, det finns getten, med en <laughs> Nej, men, boxing, så. <laughs> nej, men om, om man spelar baksänges. Jag fick Absolut. Nej, men det lite utav om man skulle göra med statsministern Nej, så, nej, så. nej det, det, det, det, det finns på min uh, ja, istället har jag Fan, det har jag, den är gömd. Som skulle se till att han inte fick jobbet på ambassaden i, eller konsulatet i Ja, det, det gick ju bra då. jag sköt upp det. Trots. Trots. Trots. Det då planerar um, Well, anyway, alltså jag, jag tycker att uh, jag men alltså den människan som väntar på vissa förklarat att få får några vänta ett tag, tycker jag, för att jag menar vi jag, jag vet inte jag kommer inte köttna alltså, uh, och prata med för facksägiker men alltså för så det är inte så jobbigt att vi bara sitter och så att någon som har med sig en fotboll men det här menar, ja <laughs> och jag tror inte det kommer det liksom så här där kommer inte försvinna på ett bra tag jag, menar, jag jag jag hade en plan jag tror det en lite plan men uh, vi får ett år just nu Mm. för tre dagar sedan så fyller dr. 50. Okay. Så jag tänker så här, 100-årsjubileet, kör <laughs> vi 100 år. 100 år. Dr. <clears throat> <Nej, 100> <laughs> fyller 100 år 2063. 50. Jaha, ja, då kanske vi lever. 50 ja. om vi, så vi. Ja, det är väl ganska samma. Det är sandigt. 50 år. Men om vi inte ja. lever Vad vet du bara? Om vi Existerar det då? <laughs> Eller existerar det med att... <slutom> ja, men vilken kan... pakt liksom? Men med att vi inte skulle dö. Ja. Alltså skålen ligger med alkohol. <laughs> <laughs> Nej men alltså, så att vi, vi, vi spelar in en uh, sån sak vi inte pratade om när Oscar är med i avsnitt. Uh, år 2063. Saker vi inte pratade om Oscar, när Oscar nu inte är med oss. <laughs> <laughs> well, det kan det bli en sån grej. Oh, <laughs> jag, jag, jag är säker på att vi kommer säkert uh, Tre av oss kan på från någon av oss här uh, Ja, det var... de... Ska vi inte se till att göra det Den som dör för oss Det Har du dött? Ja men det är reverse marine rules First guy to die Wins well, nej, men, jag, men, så, Ja men jag kör. Sure. Alltså, om jag dör innan ner Så vill jag absolut att ni poddar från vem kommer du första av oss? Men det vet jag inte grunderna. Nej men det är fint att det är så uppenbargast och det, det krävs inga liksom uh, inga stora tillgångar för att göra det här heller så att det finns ju alla möjligheter att fortsätta även om det skulle. Precis, ja. exakt. Det, det, det, det är väldigt trevligt. men framför allt det, cool, det är coolt att se dig Men jag känner jag, jag känner jag känner ju Jens inte Jag känner ju Patrik Gåsker som ganska ofta. Jag känner jag känner jag känner nu Dale Påtryck, påtryck. Ah, ja. <laughs> det är kännt längre än du och Björn har känt för Anna? Ja, men det var. Uh, vad var det första du pluggade på universitetet? Uh, kultur och samhällshistorie. Well, anyway. Vad är jag ah, jag är alltså ny i jen. Okej, men hur ska vi? jag, jag det är inte typ. new guy. Nej, men jag smar, man, fan, fan, liksom, här, men för jag men jag men jag men jag men jag men men ett år sedan? Ut, nej men nej, det var så mm. Ja men det var ett rätt. inte ett inte att det var halvmanat det några månader. Ja. För jag träffade dig på um, alltså det tog ju inte lång tid innan vi träffades och att vi började med det här. Alltså no, well, alltså vi tog några månader, några månader. Och vi, men vi sågs inte så ofta mellan det. Nej vi, vi vi sågs ju jag minns att vi började häng, vi började hänga med Brandon och önder prata med Jens i ett par månader precis då jag Ja det ja Jens hej <laughs> <laughs> det, det, det var liksom uh, vi uh, vi såg oss vi ena som är söl mm. och uh, jag vi, vi pratade några gånger och vi uh, så sen jag vet inte vi pratar mer om. mer omgångar ja är vanligt as you do mm. um, tissa söl yes Ja, ah, faktiskt uh, jag var lite förvånad efter äh, <laughs> men anyway um, så so, uh, sen jag vet inte men, alltså, vi, vi vi måste vi, vi lite tid, i maj Förra år för förr, förr, förr det för Oj maj låter det Då var då inte jag Okej okay, juni då kan vi säga Aa. juni och sen november spelade spelar din första session? Mm. Men men nu har liksom du har ju via det här av vi det här har ni också så alltså, ni hade aldrig träffats utan det här jag. Nope. faktiskt så träffades vi på väg till guldförhandlingar jag vet inte om du Jep. minns. det men uh, ja det gjorde vi. Mm. Du då frågade efter vägen. <laughs> var får du satt så... och jag frågade dig vad du pluggar och du sa att du pluggade Antagligen Ja, ja. Ah, vad jag ja. med en kväll då. Och jag, jag, jag skulle fråga. bara fråga vägen. Ni hade ju aldrig käppar i förut Nej, jag tror vi började tala upp vägen. Ah. Var varför, <laughs> <du så>, varför, <laughs> varför du Varför mitt i det sa <laughs> <laughs> Men det måste ha inte vi någon liknande historia. Well, För första gången jag kommer ihåg att jag jop, pratade dig det var när vi faktiskt började jobba ish. Nej, men så bara. Men så. det måste. Alltså jag har ju sett det tre gånger innan det. Okay, jag jag minns uh, för origins story. <laughs> Oscar and beard <laughs> origins. Vänta, well, no, Inception så. So. Um, <hums> det var på Guillermo del Toro. Det var en kille som heter Emil. Mer, bättre mer. Bättre mer så. Uh -huh. så. St Stensson. All right, there we go. Han uh, jag, jag, jag var ju, jag höll på att säga, jag var alltid känd som tackade jag, vi glädjer oss Men bara um, <laughs> det ja, det yes, var det så. För att uh, jag um, var klubbmässare på Humenska föreningen i flera år, och uh, jag fick uh, förfrågan av um, Johan som var uh, kanslistisk då: Vill du hålla en statsfederpub? Dubbla um, torsdag och lava. Jag sa: Ja, en det kan jag Dugg upp och folk var för trevliga. Så jag, jag, jag pratade en del med dig. Jag pratade en del med killen. Emil, framförallt med Emil. För han har jag pratat mest med. Ja, det var hans skäl. Yes. Och det var jättekul. Och, uh, uh, mm. Vi tror vi drog igen vid elva. Men vi fästade typ två elva. Vi fästade jävla sent. Och sen minns jag. För det är minns jag dig. Vi pratade en del med dig. För jag minns att vi pratade med Prodigy lite grann. Mm, det kom inte jag. Okej. Okay. Men sen minns jag att... Uh, vi körde här till Väster, vi städade, vi städade uh, Gud och Villen, det är två våningar Just, eller nu, ja, Det, är, liksom ett, det är ett ställe som ligger ute ut universitetet yes, det, är det, det, det är ett hus uh, Så det är två våningar som man inte Well there you go och, uh, <laughs> Så jag drog upp Per med de flesta av andra I personalen för att festa lite Vi drog mass, upp massa öl Det som ser var kul Och sen kände jag att ja, vi slutbärs, jag över slutat värst jag skulle hämta öl Jag kommer ner i baren Och där står Oskar med en tjej vad tror du? Jaha. Okay. Och uh, sen finns det duktigt. Sen börjar vi. Ah. vi online. Jag tror dagen efter så en <här> <här> okay. det han, är du ändå på Facebook. Vem Okej. Det hade ju som jag som hade bombeläggande. Han tar upp en sticketräd. Alltså grubor. Island. Islands sticketräd. Ja, det är sådant som stöker. liksom. Vad heter det? De... Och vet du, mamma, Och jag vet att ja, den här trädaren åker en grön skjorta på mig Okej okay. det, det kan jag, jag regna om det är inte Jag måste fråga två saker Det ser ut som en tröja som lite väldigt blöt Får jag ta bild på Det Oj, nej, nej Får jag ta bild på tröjan? Ja Jag vill lägga upp den Sen lägger vi lägga avsnittet okay. Och ändå påbika Det tillgick helt okej Med en tjej den Kom igen Trots tröjan Så läcker du med några tjejer den kvällen det är, jätte, är en jättefin tröja De är vätskiga Visst är det, det. Men alltså det är, Fan vad det, tjejerna det, går Det, på, det, man det, är, det man är, är sådana Det är väl så Är inte Spela fetter som stöter Och det är ja. exakt Det tjejer vill ha <laughs> Anyway eh, det, gick, vi. det gick inte hela vägen Det gjorde den inte all. Nej men då, men Det är äh, första frågan Oscar om det regnade du vårt <laughs> ah. Det är ju våt då. Vet du varför? Varför gick det inte hela där? Därför att på väg på bussen hem så blev det en politisk diskussion och då blev det arg. Oh. Ah. <laughs> vet du vad roligare är det? Blev? Alltså där är det så här <laughs> Oscars fallgrop. <laughs> jag tror att det är lite så. Nej det fanns, det fanns andra sidor på det också. Okay. Men, äh, det, Men det är... det är roligare med oss här alltså. För du berättade ju för min del att men hon, hon var ju bort i sebra Och när var det här? Det här måste vara 2000. Vi, vi, vi är helt överens om detta. 2000, hej om eh, det borde ju varit 2009. Mm, det kan det inte vara. Det måste vara 2010. Nu ska vi se. Jag byggde stad för har att den skulle. Statsvetenska... Jo, det måste Nej, Nej, nej, nej, nej never mind. Det är vin... hösten 2010. Jag ska... Men jag äh, har så att äh, det är okej okay med sig. Sen... Ja, det är säger Vi behöver inte gå in mer på det. Nej, men <hör> ju, <atorium> <laughs> jag gjorde bra skit här bara. Vad hände? Hur varför, varför? Hur känner du? Framförallt så Säg någonting episkt. Någonting så Har du hört? Jag vet att du har gjort det. Men det finns en Warren Simon-låt som heter My shit's fucked up. Okej. Det är Jag tänkte så mer så här. Så att uh, ni var på väg hem mot bussen. Ni började snacka politik. Nej, var på bussen. Och väljer sen. Jag vet inte, det, det, det gick inte bra efter det. All right? Det gick snett. Det gick snett. Jag har Det där låg som ett intro från en eh, såpa från 1995. Well, I have trouble with Coldplay. Spare <laughs> enough. Du. vi måste... Alltså, Coldplay är faktiskt bra. Ja, ah, du ser ut lite som sångaren i Coldplay. Tack! Chris Martin är min halvbror, faktiskt. Okej. är förmodligen också en Men man skulle, så vi, de blir inte blöta om det på. De har inte. De har ju inte. De ju inte. De har ju inte. De har ju inte. De har där. inte. De har ju det De har ju inte. De har det inte. De har ju inte. så har ju inte. De har ju inte. De har ju inte. De har ju inte. De är på ett sätt så måste jag du helt rätt, för att jag minns när jag i somras när jag träffade Josefin så var det så att... Pratar vi om tröjor eller tjejerna? Lite bara dock för hon var inte mest för hon tyckte att min tröja var lite för ofett. Var det skickaströjan? Som jag fick för några veckor sedan, ja. Nej, men mest att om det regnade skulle min tröja bli blöt. Han um, um, vill ha en kille uh, som vars uh, tre håller sig torr. Här. Ja, det är klart. Oh, okay. Vem vill inte ha det? One word. <laughs> The, nanotechnology. <that's> <laughs> det, är okay. små. det är slem. Men... Alltså, om det var nanotechnology skulle det där tycka jag Nej, nej men jag, jag såg en video på YouTube, det var någon som hade hittat på några här eh, som var baserat på nanoteknologi som gjorde så att de verkligen allt ran av. De doppade den i lera och lera den oh, av från yeah. det. Det var ganska imponerande. Jag det om du har haft en sån well, så hade du fått ligga. Next. Du känner en scheggast t-shirt. <laughs> next week of <on> scheggast. <laughs> <laughs> vad tror du en sån kostar? Mycket. Nej alltså det, det är ingen sko, det är ett medel. Mm. Så en sån kan du inte säga. Vad tror du det kostar? Hur mycket kostar om jag ska ha en t-shirt? En t-shirt som... Var impregnerad i nano-bottar? Ja. Ingen aning. Men, kolla upp det Mm. Kolla upp dig själv Tror det, det finns det här på, där tycker vi att vi beställer t-shirts ifrån Vi vet inte, de fixar dem. vi kan kolla så Då behöver man aldrig ha något annat pås Man får gå omkring i sin skänkast t Bara, bitch Den skulle inte vilja gå runt i den en hel del tiden Bitch, bitch, bitch Och för varje gång jag säger bitch så det lite vatten då. Ska vi ta en paus? 24 ah, då det hela min plan Och yeah, Och sure. oh, nej yeah. Jag får kläm mig som en homeland skurk då, Som en motsvarighet Det är så stortet samma sak Nej, det är Captain Winters istället Just det so. so, sure. Jag har inte sett det, den här serien Men jag tror att jag, jag har fått bilden av att det är samma grej det är, det är någon CIA snubbe som har betalat Hollywood för att göra någon serie Om att alla kan vara terrorister typ. Typ. Varför läste du Mr. Pig? upp <laughs> Mr. Pig. Jag, Mr. Pig. Mr. Pig. jag Mr. Big. Mr. Pig. Ja, gjorde jag. Nä. Ja, gör <laughs> lär <sig. laughs> <that> security, Ja! Lärsäl. På vad en security har? Det är inte som Oj, oj, oj, oj, oj. Okej. Mission accomplished. Den minns jag inte med en liten röst på planeten, liksom. den planeten. Vad sa du? läskiga rösten i hela hela Det <tryck> Jag tycker den här ganska creepy ändå. Vad tycker du är rädd för långben? Ja, det har jag hört. Han vaknar. Jag skickar Jag skickar en bild. Hej. Hej. <laughs> vad var det vi pratade om? Det är ingen som minns. Nej. Det tror jag vara bra. Var för lång. <laughs> awesome. Uh, för där. Alltså, jag, jag tror, tror fan, att det här är det mest någonsin avsnittet vi har spelat in. Ni vet du vad, Inte ja. Jo, men för det. det här... Inte någonsin, det är inte det jag skulle säga. Jag tänkte på länge. Mm. Men där är 52 avsnittet. Vi fyller ett år. Men det ska väl handla om skäggkast också? Ja, det är väl det enda avsnittet som handlar ja. om skäggkast. I skäggkast, eller? Ska vi ta upp ja, det, här men, med det, med <laughs> det här med skäg? Vilket, vilket avsnitt var det? Som vi tog upp det här med skägget um, Och det tog tio minuter, och var vi klara med det. Jag tror det var 19 och sådär, och nej, inte tio, det tog, det tog åtta. Mm. Ja, det var, vi pratade väldigt mycket om skägg när vi var på KGB. Det var det gjorde vi Och det är den det är en att se fram oh, Spoilers. shit ska jag säga spoiler spoilers, spoilers men ja nej men det är en släppt jag hoppas förklarat i veckan nu har jag filer från decklund så jag kan jobba med det lite grann. Mm, det, det handlar jag tycker det är lite kul för att det här avsnittet var väldigt mycket vi bara babblade <laughs> som nej jag tycker det inte för att i det här fallet det var väldigt bubbling Ska, jag? tycker vet inte det, jag det var Jag på ett bra sätt i alla fall. Jag är med. men framförallt tycker jag så här det här är exakt det vi gör. Alltså det här är grundkonceptet egentligen. Mm. Om man ja. skulle kunna ha en videokamera så skulle man se att det är precis det vi gör. Well, anyway, så jag tycker jag jag, jag är väl med jag jag jag, jag jag jag menar jag, menar, jag tror ändå att liksom det här är så här, mm. som ett år eller whatever, Det blir enas press på sig så liksom det skulle bli se bra Mm, det behöver det inte bli. Nej, alltså, vem skulle mm. lyssna på oss och bara tänka? Det är vad så här. jag längtade avsnittet när de verkligen gör det bästa ifrån sig. Det är väl lite äh... som att bli gammal, det är att man går i barnrum. Det här är som det första avsnittet på något sätt. <laughs> ja. well, det, ja, så det, så det är lite som äh, inte verksamhet för oss i Hans sista skiva, mm. den är jättedålig <laughs> Att första skivan i och för sig inte är jättedålig Ja, det blev fel Nej, ja det, det ska väl inte vara det sista För din analys som det fel. var över ja kanske okay. bra Bra, bra två. Pantera. Pantera There we go okay. För absolut första skivan Alla som vet vad jag snackar om vet att det är ganska dåligt yep. Och jag pratar inte om Cabo som helst Du pratar om Paranormal <coughs> Ja Och sista skivan, den var i och för sig inte dålig Men ja Den var ju inte lika bra som den första så din jämförelse var då? Det brukar bli så, i slutet och i början så, Nu ser jag inte att det är i slutet i och för sig i slutet och i början Så är att kanske inte jättebra Och <laughs> Fuck det <that laughs> här! <laughs> <Okay>. <laughs> oh, awesome, tack så mycket Nej men jag, det var väl det finnjer för oss Oskar. Men, Nej, men ska, jag... ska vi ta en runda om till bästa minnet från? Jag du börja? Om inte där. Jag har inte gjort det. Nej för det, du sa jag tror du... inte. Men jag vill inte börja för att jag okay, har det, inte. Jag säger inte att vi där har gjort det. Jag kan börja då. Ja, Men Mina bästa minnen är känslan bakfylla och känslor av rant. Det var det som förra gången. Det ja. sa han för en halvtimme timme sedan. Det var han bara med dig. Sen började du ranta. Alltså. Ja, ja, Okej, okay, jag, jag blev lite kottapen om man kanske. Men, jag måste det, vara... säga, det var väldigt trevligt när ni ringde mig på Skype när jag var i Ryssland. Det var, det väldigt var jättekul. Då var vi faktiskt här. Ja. Mm. Ja. Då, då, då, då blev jag väldigt glad. Det var, var, det var det senast vi satt här? Nej, det var inte det alls. Men vi satt här. Det var det var väldigt. Att vi fick det fick att funka. Så att jag har lite. Upp. Ja, men. men ähm, annars. Ähm, så jag tyckte de här. Äh, conspiracy Gate-graden var skoj Och jag tycker att. Ähm, nej, men. Alltså det mesta har varit. I min överlag är det bra. Conspiracy gate har varit skitkul. Och äh, både bra och dåliga. Alla reaktioner som, som vi har fått har varit riktigt kul. Mm. Alltså framförallt så här. Fram, kanske framförallt i mitt tycke de, de negativa folk som är ja. här. Det tycker jag, jag är väldigt kul. Jag, jag håller med dig helt för att jag menar, det, finns, det finns avsnitt där vi pratar på en halvtimme om någon bullerskett grej någon har sagt om oss. Eller om, om, om det är med oss. Men det är med alltså en kontroversiell. Sure. Kontroversiella diskussioner och mm. debatt. Faktiskt, men jag tycker också att det är väldigt roligt Och liksom, bara att folk hör av sig överhuvudtaget Ja, taget, och det, är faktiskt. En, det är inte ens kul på, på att Haha, jag folk på det här sättet utan, utan det är faktiskt kul att folk lyssnar Och att folk tycker till det. Exakt ja, men det är väl då det finns något att prata om också alltså om, om någon ja, har en, en åsikt som ja. inte stämmer överens med Vad någon av oss tycker så blir det ju en diskussion Och det är väl att ja, det är alltså, väl att bra vänt du har vi liksom vi har ju saker att prata om då there we go Och, så äh, hör gärna av er alltså det... om ni hatar oss hör av er om ni inte hatar oss hör av er också Jag, jag, jag, jag... hör av er oavsett jag, jag tog det är, det är så här, least likely är beslutet där men, äh, <laughs> men äh, ja nej men, jag gillar att höra vad folk tycker Där, där blir inte avslutbart vi kommer inte kunna få fram allt mycket mer vettigt i det här Alltså... Har vi tagit det mesta just nu? Alltså jag menar, vi har ingen, vi har medit, hela ämnet kretsar kring oss. Mm. Så. Vi uh, har ju glömt att ta upp våran liksom, skäggkastfest. Jag, jag har sagt att vi är klara det. Mm. Nej men, now is the time. Okej, okay. right? satt på fredag. Och jag är inte säker på när som släpper det. Säg skulle... datumet också, för fattar om det. Yes. 29 november, In the Year of the Lord, 2000. du <laughs> Så uh, har vi vår ettårsfest på Sakura, som ligger i. Uh, ja, det ligger. Ja, jag har inte koll på. Men, uh, men, det är uh, Lundmöckergatan. Titta, en taxi räddar oss. Rådmansgatans tunnelbann. Ja. Yes. Mm. Uh, jag tror att det är varit i Lundmöckergatan. Mm. Det kan vara Dövensgatan. Nej, nej, nej, nej. nej det, det, du utmantar yes. mm. När du säger det så kommer du ihåg yes. yep. att um, Ja, och där är vi på fredag. Vi är där från 17 och uh, sen är vi där uh, hela kvällarna och sjunger och äter och eh, äter, men vi dricker och mm. jag äter men yep. <laughs> det kommer jag sen. Och um, eventuellt så har jag några t-shirts där vi kan sälja på plats om man vill ha sådana. Uh, vi märker hur det blir av det. Jag ska lägga sig undan och sen um, boom så kanske jag har lite t-shirts. Vi kanske skulle säga något om framtidsplaner och sånt där. I att det har gått ett år och börjar du har börjat på igen. nykula. Liksom. Ja, vi har ju nämnt vår uh, summer trip med... Uh, Spöken. Jag tänkte om vi har något konkret som vi skulle vilja skulle hända under ja. året liksom. Ja, bara att folk hör av sig mer. Det är yes, exactly, exactly. uppenbarligen väldigt roligt när folk hör av sig när det är någonting som man någon stör sig på Eller någonting som man någon tycker om Men om jag ska vara ärlig Hur kommer det mest svårt uh, ja, Men det är faktiskt mycket roligt När folk hör av sig som man stör sig på För att då kan vi också Kanske utvecklas lite Jo ja, men på samma sätt tycker jag det är väldigt kul När folk gillar det Ja. Det är kul att få reaktioner. Precis då jo. vet man Lite mer också vad man Men det roliga är de, de som ska gillar göra, De är de inte det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 Lite så sure. okay. Och så, så kan vi ju typ yeah. Kanske Någonting som man saknar från det avsnittet Så kan vi ta lite mer om det mm. Jag tänkte om, om ni har kärleksproblem Så kärleksjöggast är det onormal Dr. Love. <laughs> ja, men faktiskt, Vi har en expert på det också Det är, det är en uppmaning till Nästa år också. Nej, jag vet ni, jag mest bara att Det där blev en väldigt rolig, rolig bara så här flumpodd känner jag mycket det gör det börjar man ibland. Ja, men faktiskt det är lite Jag över, tycker det var, en är perfekt alternativt. Jag alltså vet du vad, vi förenar efter för ett år. Ja, men mm. det, det var en fin skit i uppsäcken grej tycker jag. Det gick inte första avsnittet. Också. Ja, nu har vi alltså. passerat floden och vi har knutit ihop säcken. Och sen, sen har saltgissen. <laughs> och vi har, har Anna Flemmertvor. För... Nej, nej, det där går. Vad sa du? Vi har sålt floden, sa så. du? Vi har passerat floden. Vi har floden och grisen. Ja. grisen. Mm. Man ska inte säga hej först man kommer över bäcken eller floden. Man ska inte... Sälla grisen från en Ja, man ska I inte mean. sälla grisen i säcken, sa jag. There you go! Så nu är grisen i mm. säcken och nu har ni grisen. Så, <laughs> mm. so, what you gonna do, about it? Vad well, jag tänker så här, nästa vecka så är det 53 och jag, jag tror att då vi kommer att köra via... <laughs> så man ska inte köpa magasinet säkert. Så. Mm. Okej, okay, så att, uh, det, jag, jag tror då det kommer bli, kan, uh, bli lite större del av megazin-familjen Och um, mm. då kanske vi kan köra lite så här: ä, ä, Issue Zero, som är i comicsvärlden världen Men förklarar vi tyvärr från början. Och sen, alltså, ut, alltså, vi, okay. Nästa vecka tycker vi utgår ifrån ingen har det förut. Okej, kör det då. Ja. Är det peppar det jag ska? Ja, det var det som jag sa. Jo, men det var faktiskt jag som jag sista Vad? Kör vi igen? du? Jag heter Oskar. Nej, du sa inte det. Kom igen. Det är det som jag Nej men Okej. Okej, jag. Jag heter Erik, det är det som jag sysslar Kan alla vara så här? upp här? Ja, du det? det. Du också. Båda! Ah. Är det, nu är det. Fett med energi här uppe! Okej! Okay. Det okay. mm. Där var vi Jag Jag heter Jag heter Jag heter Bitch! Sup! Ja! <laughs> yeah.